На робочі комірчини. Це була одна довга кімната зі столом, двома стільцями і придбаним на якомусь розпродажі диваном. У дальній частині височив штабель набитих паперами картонних коробок. Долі стояв запелюжений комптометр. Там же стояли відімкнуті від мережі маленький холодильник, радіо, оборотне крісло, до спинки якого було прищеплено аркуш. На ньому напис «Місце Джиммі». Стояла там також шафа з розчиненими навстіж дверима, але перш ніж обстежити її, Кертіс зазирнув до холодильника. Всередині він побачив чотири пляшки джерельної води «Зефір», одна з них відкрита і на три чверті порожня. Кертіс вхопив цілу пляшку і вижлуктив її ледь не одним ковтком. Вона була теплою, але смак мала такий, який мусять мати води тих рік, що течуть на небесах. Майже негайно в нього заграло в череві. Він кинувся до дверей, перехилився через поріг і виблював воду на приступку. «Глянь, Нома, не треба ніяких пальців!» – вигукнув він, і сльози рясно текли йому по обличчю. Він подумав, що міг би виригати хоч би і просто на підлогу покинутого трейлера, але перебувати в одній кімнаті з власними відходами йому не хотілося, особливо після того, що з ним трапилось. «Усе, більше я не збираюся ніколи дристати», – подумав він. «Відтепер буду очищатися тільки в релігійний спосіб, непорочно випорожнюватись». Він випив другу пляшку повільніше, і тепер вода залишилася в шлунку. Смокчучи воду, він поглядав у шафу. Там у кутку валялися дві пари брудних штанів і кілька не менш брудних сорочок. Кертіс подумав, що не так давно там, де зараз штабеля картонних ящиків, Могла стояти пральна машина з сушилкою. А можливо тут був ще й інший трейлер, котрий поставили на колеса і десь відтягнули. Та яка йому різниця? Його зараз цікавили два уцінені комбінезони. Один з них висів на дротяному вішаку, а інший на стінному гачку. Той, що на гачку, виглядав надто великим, а от цей, що на вішаку, мусить йому підійти. Так загалом і сталося. Лише довелося підкотити на два оберти манжети на холошах. Він гадав, що тепер більше схожий на фермера Джона, котрий щойно нагодував своїх кабанчиків, ніж на якогось успішного біржовика. Але ж це годяща одіж. Він міг би звернутися до поліції, але вважав, що після того, через що йому довелося пройти, має право на більшу сатисфакцію. Набагато більшу. «Відьмаки не звертаються до поліції», – промовив він. «Тим більше, відьмаки геї, як є». Його моторолер стояв на тому ж місці, але він поки що не мав наміру поїхати на ньому геть звідси. По-перше, надто багато людей звернуть увагу на брудну людину на червоному веспа Гран Турізмо. Навряд чи хтось із них викличе копів, але вони сміятимуться. Кертісу не хотілося привертати до себе увагу, і не хотілося, щоб з нього сміялися. Навіть у спину. А ще він відчував втому. Він втомився дужче, ніж будь-коли за все своє життя. Він ліг на диван з магазину уцінених меблів і підклав собі під голову одну подушку. Вхідні двері він полишив прочиненими, тож тепер сюди задував легкий бриз, ворушачи йому волосся своїми делікатними пальцями. На ньому був одягнений на голе тіло комбінезон. Свої брудні труси і останню шкарпетку він скинув до того, як перевдягнутися. «Я зовсім не відчуваю свого запаху», – подумав він, хіба це не чудесно?» А тоді він заснув глибоко і незворушно. Йому снилася Беці, вона приносила йому ідіотський цурпалок, на її нашийнику дзенькали жетони. Він взяв пульт у неї з пащі, а коли наставив його на телевізор, побачив, що крізь вікно заглядає Мазефакер. Кертіс прокинувся через чотири години, закоцюблий, весь в поту, по всьому тілу йому свербіли ранки. На дворі гриміло, наближалась післяполуднева гроза. Точно за розкладом. Він вийшов із трейлера і спустився краєчком сходів, немов старий ган, що страждає на артрит. Він і почувався, як старий з артритом. Тоді він сів, поглядаючи то на потьмарене небо, то на туалет, з якого був врятувався. Коли почався дощ, він виліз із комбінезону, закинув його до трейлера, щоб не намок, а сам голий вийшов на дощ, лице задерте у щирій посмішці. Посмішка не злетіла з нього, навіть коли блискавка вдарила в землю на дальньому кінці Деркінгров, достатньо близько, щоб відчути запах озону в повітрі. Він почувався перфектно, в абсолютній безпеці. Холодний дощ відхльостав його майже дочиста. А коли він почав вщухати, Деркін повільно піднявся сходинками до трейлера. Висохнувши, він знову надяг комбінезон. А коли сонце почало схилятися до обрію, пробиваючись променями крізь клапті поріділих хмар, він без поспіху рушив угору пагорбом до того місця, де поставив свій моторолер. Ключ тримав у правій руці, тепер уже подряпаний жетон Беці був затиснутий між великим і вказівним пальцями. Веспа не звик залишатися покинутим на дощі, але він був гарний поні і завівся усього лише після двох спроб, та одразу почав бурмотіти своїм звичайним добродушним тоном. Кертіс всівся в сідло, босий без шолома, з блаженою душею. Так, він і поїхав на черепаховий острів. Вітер куйовдив йому брудне волосся і лопотів холошами комбінезону по ногах. Йому зустрілося мало машин, і головну трасу він подолав абсолютно без проблем. Він гадав, що проковтне пару пігулок аспірину перш ніж іти до Грюнвельда, але з іншого боку він ніколи в житті не почувався краще, ніж тепер. Близько сьомої вечора денна злива стала тільки спогадом. Шанувальники вечірньої зорі на Черепаховому острові десь за годину зберуться на пляжі щоб, як звичайно, помилуватися щоденним шоу, і Грюнвальд мав бути серед них. Тим часом зараз він лежав у гарячій ванні, у своєму патіо, очі заплющені, слабенький джин з тоніком під рукою. Перед тим, як залізти до ванни, він прийняв перкоцет, пам'ятаючи, що це допоможе йому, коли він піде прогулятися на пляж. Хоча і без того його переповнювало почуття замріяного щастя. Він не потребував зараз болитомувальних препаратів. Все може перемінитися, але принаймні тепер він почував себе прекрасно. Так, зараз він перед лицем фінансового зруйнування, але в нього достатньо приховано готівки, щоб ні в чому собі не відмовляти впродовж того часу, що йому залишився. Більш того, він упорався з Підаром, який був винуватцем усіх його нещасть. Дінь-дон! Відьмак гулькнув на дно! «Привіт, Грюнвальде! Вітаю тебе, мазефакере!» Очі Грюнвальда враз розліпилися. Між ним і призахідним сонцем височила тінь, немов вирізана з чорного паперу або похоронного крепу. Схоже було на Джонсона, але цього не могло бути. Джонсон залишився замкнутий у перекинутому туалеті. Джонсон був мишкою у сральнику і, скоріш за все, вже здох. До того ж, єлейний акуратист Джонсон ніколи не дозволив би собі вийти на люди одягнене мов гість старовинної програми його. Це сон, це мусить бути сном, проте ти прокинувся. От і добре. Я хотів, щоб ти був цілком при пам'яті. Джонсон, тихим шепотом, на більш він не спромігся. Це ж не насправді ти, Агеш, але тепер постать трохи розвернулась, якраз достатньо, щоб проміні низького сонця освітили подряпане обличчя і Грюнвальд остаточно побачив, хто стоїть перед ним. А що там таке в нього в руці? Кертіс помітив, куди дивиться Мазефакер, і свідомо повернув цю річ, щоб сонце освітило і її. «Це фен для сушіння волосся», – зрозумів Грюнвальд. «Це фен для волосся», – а він сидить у гарячій ванні. Він ухопився за бортик, сподіваючись виплигнути, та Джонсон наступив йому на руку. Грюнвальд скрикнув і відсмикнув руку. Нога в Джонсона була боса, але він придавив йому руку п'ятою. Та й боляче ж. «Сиди, де сидиш, мені так подобається», – промовив усміхаючись Кертіс. «Гадаю, це ж саме ти мав на увазі щодо мене. Але, як бачиш, я звідти вибрався, ти це розумієш? І навіть приніс тобі подарунок, зайшов до себе по нього. Не відмовляйся, він майже невживаний. До того ж я поздував з нього всі гей дорогою сюди». Тобто поки йшов двором. «Вельми зручно, особливо після того, як ти вбив мою собаку, і не вмикаєш напругу в тій ідіотській огорожі. Ось, тримай!» І вкинув Фен до ванни. Грюнвальд вискнув і намагався його впіймати, та дарма. Фен хлюпнувся і занурився у воду. Напором одного з підводних струменів Фен перекидало і перекидало на дні. Він стукався об кистляві ноги Грюнвальда, а той відсахувався і не переставав скрикувати, впевнений, що його б'є електричним струмом. Не переймайся, так, промовив Джонсон з тією ж посмішкою. Він розщепив спершу одну лямку свого комбінезона, а потім іншу. Комбінезон впав йому до ніг. Він стояв голісінький, бліді патьоки бруду залишилися тільки на внутрішніх боках рук і стегон. Та якийсь підозрілий брунатний згусток виднівся у нього в пупку. Він не ввімкнутий. Я навіть не певен, що цей старовинний фокус з феном у ванні дійсно працює. Хоча мушу визнати, якщо б я мав подовжувач, я би перевірив цей факт. «Забирайся від мене геть!» – прохрипів Грюнвальд. «Ня-а!» відповів Джонсон. «Навіть не сподівайся!» Посмішка ні на секунду не сходила з його лиця. Грюнвальд подумав, чи той не зваріював. Він сам точно збожеволів би, якби опинився в обставинах, схожих на ті, в яких він залишив Джонсона. Як йому вдалося вибратись, Як? Заради Бога? Денна злива змила з мене більшу частину лайна. Але я все ще доволі брудний, ти ж бачиш. Джонсон помітив гидкий кавалок у себе в пупку. Виколупав його пальцем і кокетливим жестом, ніби козу з носа, скинув його до ванни. Той приліпився Грюнвальду до щоки. Коричневий, смердючий. Почав розпливатися. Боже, правий, та це ж лайно! Він знову заволав, тепер від огиди. Хто б'є, той виграє, проказав щиро усміхнений Джонсон. Не вельми приємно, правда? І хоча я тепер не відчуваю його запаху, я втомився його бачити. Тож будь сусідом, прошу, посунься, я теж бажаю до гарячої ванни. Ні-ні, тобі не можна. «Дякую!» І Джонсон з тією ж посмішкою на губах плигнув до ванни. Плюхнуло добряче. Грюнвальд почув його запах. Почув сморід. Грюнвальд поповз в інший бік ванни. Його ході білі ступні мелькали над бульбашковою поверхнею води. Його так само ході, але засмаглі ноги скидалися одягненими у сірі нейлонові панчохи. Одну руку він уже перекинув через борт ванни. Але Джонсон вхопив його своєю густо посіченою ранками, проте дивовижно дужою рукою за шию і затягнув назад до ванни. «Ні-ні-ні-ні-ні», – -ні -ні -ні", заперечив Джонсон, посміхаючись, – і підтягнув Грюнвельда до себе. Маленькі чорнокоричні відсятки танцювали на поверхні води, що булькотіла. «Ми, голубі, рідко беремо ванну на самоті. Ти ж не міг не звернути увагу на цей факт у своїх дослідженнях в інтернеті». «А гей, які ще й відьмаки! Хм, ці ніколи! Пусти мене! Можливо!» Проте Джонсон підтягнув його ще ближче до себе. Він жахливо інтимно притискався. Так сморі туалету чувся ще дужче. Гадаю, тобі, по-перше, варто спробувати пірнаючого гейського стільця. Це щось на зразок водохрещення. Змиє всі твої гріхи. Посмішка стала вищером. Вищер перетворився на оскал. Грюнвальд зрозумів, що зараз помре, не у своєму ліжку, не в якомусь туманному, напояному ліками майбутні, а просто зараз. Джонсон утопить його в його власній ванні, і останнє, що він побачить, будуть оці цяточки бруду, що тепер плавають у ще недавно чистій воді. Кертіс вхопив Грюнвальда за голі кістляві плечі і занурив під воду. Грюнвальд боровся, хвицався ногами, його рідке волосся метлялося на поверхні. Великі срібні бульбашки виривалися з його старого горбатого носа. Бажання отримати його там було таким сильним. І Кертіс міг це зробити, бо він був сильним. Колись Грюнвальд певне міг подолати його, навіть якби в нього одна рука була прив'язана за спиною, незважаючи на різницю у віці. Але ті дні давно минули. Цей чоловік був просто хворим мазефакером, тому Кертіс його відпустив. Грюнвальд виринув на поверхню, відкашлюючись і відпльовуючись. «Ти таки справді мав рацію», – вигукнув Кертіс. «Ця твоя штучка чудово вгамовує болячки і недуги. Та не про мене мова, а як ти сам? Хочеш під воду ще разок? Занурення дуже корисне для душі. Всі найкращі релігії про це кажуть». Грюнвальд дико трусив головою. Краплі води розліталися від його ріденького волосся і кострубатих брів. «Тоді просто сиди смирно», – наказав Кертіс, – «сиди і слухай. І ще, я гадаю, нам тепер не потрібна оця річ». Він посунув руку Грюнвальду під ногу, той підскочив з переляканим зойком. Кертіс витяг Фен і пожбурив його собі через плече. Фен покотився під стілець, що стояв серед патіо. «Скоро я від тебе піду», – сказав Кертіс. «Повернуся до себе, а ти зможеш прогулятися на пляж, подивитися, як сідатиме сонце, якщо не передумав». «Чи ти вже не хочеш?» Грюнвальд закивав головою. «Ні, а дарма. Гадаю, це остання в тебе гарна вечірня зоря, сусіде. Я фактично певен, що це був останній твій гарний день, тому і залишаю тебе живим. І знаєш, у чому полягає головний парадокс? Аби ти мене не чіпав, ти б отримав саме те, чого прагнув. Бо насправді я весь час жив замкнений у сральнику, хоча сам не мав про це уявлення». Отже, смішно, правда? Грюнвольд не вимовив ані слова, тільки дивився на нього зляканими очима, переляканими і хворими очима. Кертіс його було вже ледь не пожалів, але згадка про власний досвід у туалетній буці залишалася яскравою. Кришка, що роззявилася, як паща, лайно виплескується йому на коліна, мов мертва риба. Відповідай, або знову отримаєш водохрещення. «Так, це смішно», затинаючись, мовив Грюнвольд, і закашлявся. Кертіс чекав, поки втого пройде кашель. Він уже не посміхався. «А вже ж», – сказав він, – «вельми кумедно. Уся пригода виявилася дуже кумедною, якщо розглянути її у правильній перспективі. А я саме так її розглядаю». Кертіс прудко вискочив з ванни, свідомий того, з якою легкістю він рухається. Мазафакеру більше ніколи з ним не зрівнятись. У шавці, що висіла під піддашком біля дверей з патіо в дім, лежали свіжі рушники. Кертіс дістав один і почав витиратися. Ось іще що. Можеш зателефонувати до поліції та розповісти їм, що я намагався тебе втопити у твоїй живанні. Але якщо ти це зробиш, спливе також і все інше. Решту своїх днів ти проведеш, відбиваючись від кримінального позову, на додачу до всіх інших. А якщо поводитимешся тихо, ми квити. Перевели одометр на нуль. Тільки ось це обов'язково. Я спостерігатиму, як ти зогниваєш. Настане день, коли ти смердітимеш, як той сортир, у якому ти мене замкнув. Коли всі навкруги чутимуть твій сморід, і ти сам його чутимеш. Я вб'ю себе ще до того, – прохрипів Грюнвальд. Кертіс знову одягнув комбінезон. Чомусь він йому подобався. Схоже, в ньому чудово сидіти в затишному кабінетику, де комп'ютер назирає за біржовими курсами. Треба буде поїхати у Таргет, прикупити собі півдюжини комбінезонів. Собі новому, неформальному Кертісу Джонсону, хлопцю, що носить комбінезони. Застібаючи другу шлейку, він застиг. «А вже ж ти можеш це зробити? Ти маєш свій той пістолет, як ти його там називав? А, хардболер». Він застібнув пряшку, а тоді нахилився до Грюнвальда, котрий усе ще мок у своїй гарячій ванні, перелякано звідти поглядаючи. «Мені годиться і такий варіант. Можливо, в тебе вистачить на це сміливості, хоча коли дійде безпосередньо до справи, може й ні. У будь-якому випадку я з цікавістю прислухатимуся, а раптом почую бабах». Тут він уже полишив Грюнжвальда, але не тим шляхом, яким прийшов. Назад він пішов по дорозі. Повернувши вліво, він потрапив би додому, але він повернув направо, в бік пляжу. Вперше після смерті Беці йому захотілося подивитися звідти на вечірню зорю. Через два дні, сидячи біля комп'ютера, з особливим інтересом він назирав за акціями General Electric. Кертіс почув гучне бах, що долетіло від сусідської садиби. Музика в нього була якраз вимкнена – Тож цей звук напрочуд виразно прокотився вологим, ледь нелепневим повітрям. Він не залишився сидіти, де сидів, тільки трохи нахилив, дослуховуючись голову. Далі було тихо. «Ми, відьмаки, знаємо, що робимо», – подумав він. До нього в кабінет, тримаючи в одній руці рушник для посуду, поспішно війшла місіс Вілсон. «Там нібито прозвучав постріл. Скоріше за все, це просто вихлоп якогось авто промовив він, посміхаючись. Він тепер часто посміхався, після того, як пережив ту пригоду в Дерків Гров. Він гадав, що ця посмішка не зовсім така, яка йому вдавалася за часів Беці, але краще вже хоч яка, ніж ніякої. Невже не ясно? Місіс Вілсон дивилася на нього з сумнівом в очах. «Але ж мені здалося!» Вона одвернулася, щоб піти. «Місіс Вілсон!» Вона знову обернулася до нього. «Ви не покинете мене, якщо я заведу собі нову собаку – цуценя». «Я? Через цуценя? Потрібно щось серйозніше за цуцика, щоб мене здихатися». «Але ж знаєте, вони люблять усе гристи. І не завжди». Тут він на хвильку замовк немов побачив перед очима ту гидотну темряву туалетного баку. Нижній світ. Тим часом місіс Вілсон не зводила з нього цікавих очей. Вони не завжди користуються туалетом, закінчив він. Коли їх навчити, вони ходять куди потрібно, відповіла вона. Особливо в нашому теплому кліматі. А вам дійсно потрібний друг, містере Джонсон. Я трохи, якщо по правді, я трохи хвилююся через вас. Він кивнув. Еге ж, я побував такі в лайні. Він розсміявся, помітив її здивований погляд і примусив себе заспокоїтися. Вибачте, вона махнула на нього рушником. Показала, що прощає. Цього разу не чистопородного собаку. Гадаю, треба мені з'їздити до притулку тварин у Вінісі. Туди приносять різних. Їх ще називають врятованими собаками. Це було б вельми гарно, сказала вона. Чекатиму на тупотіння маленьких лапок. Добре. Ви і справді гадаєте, що то був звук автомобільного вихлопу? Кертіс відкинувся на спинку стільця, зробивши вигляд, ніби він розмірковує. Неймовірно. Але ось що, знаєте, наш сусід містер Грюнвальд, він дуже хворий. Він понизив голос до таємничого шепоту. В нього рак». «О, Боже!» – вигукнула місіс Вілсон. Кертіс кивнув. «Але ж ви не думаєте, що він міг?» Мерехтіння цифр у нього на екрані заступив скрінсейвер, аерофотографії і види пляжів. Усі – знімки Черепахового острова. Кертіс підвівся, підійшов до місіс Вілсон – і взяв у неї з рук кухонний рушник.